orice rapidist are da, mult greu nu și jucătorii astfel au că da, da, da, într-un fel e mai bine e mai bine așa pentru că sunt obligați să câștige știi <laughs> cum e <laughs> Vă Ai... Sunt curios cum face asta. Păi nu, era că, fiind 2-2, ești obligat să găștigi, pentru că te poți califica și cu un egal, dar de la două goluri în sus. Da. Ce Sau să, să marchez un, un gol și la revedere, 1 0 așa. Adică dacă ar fi condus cu 3-0, era mult mai nașpa. Ai da. altă discuție. Că se lăsau se duceau deja, leger așa. Au <laughs> mai făcut asta, steaua, cu Paris în Germania ah. când a vreo 4.000 de ani. Da, da, da, da. La nu, dar știau deci, okay, că e mai bine decât un 0-0, de exemplu, când știi că mergi și cu un egal și... A Așa să montați înțelegi? Te Așa te montez da S-a și un modică la ei și le-a spus Îi batem și-au urmat de la mine Îți dai seama Dacă ne băteau oia cu 2-3-0 Mamă, să vezi ce montați se duceau atunci Nu, no, atunci se demontau de tot Aha. Bine, deci 2-2 e bine. scorul perfect E de la scorul care... ideal pentru da. Doamne, Ce discuții avem, aproape că mine s-a ascult un take that <laughs> Da? Vreți un take that? Da, nu, ce piesă vreți la take that? Nu, i-aș fi vrut altceva, Ce, de acum. ce, ce ai fi vrut? Îi puteai să încep cu altceva Cu ce? Cu Queen, de exemplu Cu Queen, i Deci nu vrei, tu, nu, tu vrei tu? Nu, dar fără vreau, vreau. alea că We Are The Champions Sau We Will Rock You Sau nu știu ce Pune și tu Ce? Zic. Pune-o pe aia Don't Stop Me Ăsta <laughs> Don't Stop Me Now Ai vrut să da, spui? Da, așa, așa ah, lucru. Ia uite Că se poate Bună dimineața! Mamă, ce tare! Da, bravo good time I feel alive And the world I'm turning inside out yeah. I'm floating around in ecstasy So Don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time star leap through the sky like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like lady get I'm gonna go go go there's no stopping me. I'm such a good time I'm having a ball don't Stop me now If you want to have a good time just give me a call don't Stop me Cause now don't A good time don't Stop me yes now. Don't a good time I don't want to stop at all yeah, I'm I'm rocket ship on my way to Mars collision cause I am a satellite, I'm out of control, I have a system machine, ready to reload, like an atom bomb, a battle, oh oh oh, oh, oh, oh, explode, I'm burning through the sky, yeah, 200 degrees, that's why they call me Mr. Hyde. I'm traveling at the speed of light, I'm wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me! Don't stop me! Don't stop me! Hey hey hey! Don't stop me! Don't stop me! Ooh ooh ooh! I like don't stop it. me! Don't stop me! Have a good time, good time! Don't stop me! Don't stop me! Oh! Sonic Man, I use it! Don't stop me now! I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me, me now I'm having a good time Don't stop me I'm having a good time I don't wanna stop at all Te mesaje au venit? Bravo, Vlad! În sfârșit. Să mai rămâne acum să spună cineva dictatorul a fugit. Da, jos just Justitător. S-a terminat. Da, mai nu am ascultat. Luca a fost gelos imediat, Ies, dar lui de ce dai da. Luca? Și... Da. Noi nimic. Ne ocupăm și de Luca imediat. Bine. Ne ocupăm și de Luca imediat. Să vorbim un pic despre povestea asta cu casa domnului președinte Iohannis. că na, sunt niște întrebări care se ridică acum, deci. Știți, știrea familia s a pierdut definitiv faimosul imobil din centru din Sibiu, Sibiu uh -huh. pentru care se judecă de vreo 18 ani, cam așa, cam asta e. Da. Imobilul se întoarce acum la primăria din Sibiu, cum era în 1999. Chiar dacă procesul nu s-a purtat cu primăria, ci cu niște chiriași din casa respectivă, povestea e destul de complicată. În rezumat, familia s a obținut clădirea respectivă în 1999 pe baza unui certificat de moștenitor, pe care instanța l-a anulat prin 2005. Un testament. Bun, nu, famili nu familia Iohannis a făcut documentele respective. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Dar trebuie astea. cumva. Da. Doamna Carmen Iohannis a fost beneficiar. Doamna Carmen Iohannis și mama doamnei Carmen Iohannis au beneficiat de un testament. O poveste super veche de prin anii 60. Și, de fapt, Carmen Iohannis și un alt moștenitor... O, ar fi avut dreptul la optime din proprietate și nu la toată, așa cum obținut să inițial la o altă judecată. V-am zis că e foarte complicat. Așa. Ne oprim aici cu povestea asta. Câteva precizări, familia Iohannis a făcut tot ce a putut să prelungească procesul. Cât mai mult, ăsta a durat, cum spuneam, aproape două decenii din 1999. De, de, de ce a durat atât? Poate că s-a dus domnul Iohannis Și a pledat a de Și a avut nevoie de mai mult timp Nu, deci a tras de timp cât a putut Inițial Claus Iohannis nu a fost în litigiu Deci și încă o dată Testamentul și toată moștenirea A venit pe filiera Carmen Iohannis Mama doamnei Iohannis Deci Claus nu a fost în litigiu Dar la un moment dat el a cumpărat împreună cu soția O parte din proprietatea celuilalt moștenitor Și astfel a intrat și el în litigiu Decizia de la Curtea de Apel E definitivă și prin, din, prin decizia asta Familia Iohannis pierde imobilul cu pricina Care, cum am zis, se întoarce la primărie Dar atenție, nu este o sentință penală Ci uh -huh. este o sentință civilă E ca la divorț Când se împart bunurile sunt, Astea sunt decizii civile, nu penale Deci afirmația că e penal Nu știu deci, ce, nu este bușcărie, Nu, fără cazier Bun, e adevărat că la începutul anilor 2000 Soții Iohannis au fost cercetați penal Sub suspiciunea unei fraude În moștenirea asta în redactarea unor acte dar procurorii nu i-au trimis în judecată Pentru că au considerat că nu au probe uh -huh. Deci a fost cercetat penal Și nu a fost trimis în judecată Deci practic din punct de vedere penal Nu a putut fi acuzat Acum cu banii, ca aici e baiul Și aici o să vă cerem să ne trimite și niște mesaje pe WhatsApp Că sunt niște alegeri care ar trebui făcute Imobilul cu pricina e chiar în marginea pieței mari din Sibiu A fost închiriat în 2001-ului bănci Cu un preț foarte bun, de altfel Rise Project, care are o anchetă foarte bună pe subiect, vă recomand să o citiți, e uriaș de lungă și e foarte complicată, dar este perfect făcută, riseproject.ro, căutați acolo ancheta. Deci ei au calculat că în 14 ani familia Iohanei s-a încasat 320.000 de euro din închirierea acestui imobil. Mamă, mamă, mamă. Da. Închiriat unei bănuți, da. Era în spațiu comercial. Pe ăla, de fapt, s-a purtat toată bătaia. Imobilul care s-a întors acum la primărie... Primăria ar putea spune pe bună dreptate că a fost păgubită cu 320.000 de euro. Corect. Deci dacă închiria primăria, făcea primăria bani, mai aștia. mult. Mai Bun. Ar trebui să dea familia Iohannis banii înapoi acum, dacă a pierdut proprietatea? O grămadă de bani. Stați că mai avem. Deci chiar domnul Iohannis a explicat că folosind și banii încasați de chirie din acest spațiu, a mai cumpărat ulterior alte trei case din Sibiu faimosul interviu, sau faimoasele interviuri de din, din campanie electorală din 2014, că oamenii întrebau bun, și cum ați făcut șase case? Păi aveam una nu știu ce și după aia am moștenit un spațiu comercial. L-am închiriat cu o chirie bună și din banii respectivi am mai cumpărat după aceea. Da. Deci cu totul, patru din cele șase case au fost cumpărate cu bani obținuți ilegal, într-un fel sau altul. Ce e de făcut? Ar trebui să dea banii, dar și casele astea înapoi acum? Cui? Asta e o întrebare la care am vrea să vedem ce opinie aveți. Mie. Trimiteți-ne... <laughs> Eu. Trimiteți-ne... Nu știi, nu? Nu 0728 Mesaje pe WhatsApp. Dar puteți să încercați și SMS-uri la 1769. Bun. A, ca să închei, urâtă, tristă, complicată poveste, evident. Singurul lucru pozitiv în toată afacerea este că, iată, avem încă o dovadă că justiția funcționează corect în România și dincolo de simpatii și antipatii față de oamenii politici, dacă nu judecăm tribal și ne gândim că toți oamenii ăștia politici care ajung în funcții sunt de fapt în serviciul nostru, noi îi plătim, ei trezi din taxele noastre și doar îi mandatăm să ne conducă, uh -huh. uite, dacă un judecător a putut da o hotărâre atât de grea împotriva președintelui în funcția României, care este la primul mandat, Adică să ia un imobil și să-l dea înapoi comunității locale și să pună sub semnul întrebării, de fapt, veniturile din chiriile pe imobilul ăsta de 320.000 de euro, înseamnă că, adică ăsta e un act de justiție pe care, să fim sinceri, nu l-am fi putut imagina acum 20 de ani. Nu cred că acum 20 sau 15 ani puteam să ne imaginăm că justiția din România poate judeca împotriva președintelui în funcție. Hai să vedem 078 111222 mesaje pe WhatsApp sau prin SMS la 1769. Ghinion, cred că trebuia să dea bănuții înapoi, spune. Trebuie să, A, dea, bănuții, trebuie să dea bănuții înapoi, spune Adrian. Uh, Marian sunt din Limon ar trebui să dea tot înapoi și așa mai departe. Bine, așteptăm mesajele și revenim la ele imediat. Moise am face o analiză pentru ultima perioadă din viața noastră, ultimele 25-30 de zile la Bizidei Day, imediat în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Hei, hai să-ți dau un punct. Dacă vrei să mănânci rapid un kiwi fără să-l cureți, există o metodă foarte simplă. După ce îl speli, tai-l în două și folosește o linguriță pentru a scoate pulpa dulce și zemoasă pe care o poți servi imediat. Pentru idei proaspete și foarte gustoase, la piața Lidl ai kiwi la 0,79 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 la 23,79 de Carrefour pentru o viață mai bună. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Hai că am greșit tot și pe asta. 7 și 30 de minute ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day ascultăm o iseguran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Doar ca să marcăm momentul și să înțelegem cu toții ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, o să facem împreună o cronologie a unor evenimente și a unor declarații. Da, Ordonanța 13 a fost definitiv abrogată, Ordonanța 14 a fost adoptată concomitent, astfel încât să nu poată invoca nimeni legea penală mai favorabilă pe acea controversată 13. De ce s-au întâmplat toate acestea și care este rolul străzii? E, asta e o chestiune pe care trebuie cu toții să o înțelegem. Busy Day cu moi la Europa FM. Dacă pe 18 ianuarie, după vizita intempestivă a președintelui Iohannis la ședința de guvern, a devenit evident ce aveau de gând să facă domnii Grindeanu, Iordache și Dragnea, abia după noaptea de 30 ianuarie, sute de mii de români s-au convins că la mijloc este pur și simplu un act antisocial premeditat și au început să se alăture celor câteva zeci de mii care deja ieșiseră la demonstrații antiguvernamentale încă din 18 ianuarie. Deși reacțiile ambasadelor străine au fost ferme de atunci, din 18 ianuarie, lucrurile au evoluat treptat și în această zonă, la simple proteste, mai mult sau mai puțin publice, până la discuții încinse, în special cu Grindeanu și cu Dragnea. Fiecare dintre cei trei actori, Strada, Puterea și Aliații Europeni, și-au modificat în aceste intervale de timp pozițiile, influențându-se, de fapt, unii pe alții. De exemplu, pe 25 ianuarie raportul MCV vorbea clar de încă preconizatele ordonanțe atunci și de sancțiuni, dar asta a contat foarte puțin 5 zile mai târziu, când guvernul a emis, totuși, Ordonanța 13. Conta pentru europeni atunci violul asupra justiției pe care în mod evident îl planificau dragneașa lui? Bineînțeles. Dar după ce mesajul străzii a devenit din ce în ce mai puternic, după ce și presa occidentală a acordat spații largi și a relatat cu destul de multă simpatie protestele de la București, Mișoara, Cluj sau Iași, trebuie că și eurocrații de la Bruxelles au năsprit tonul negocierilor cu oficialii români. Cert este că pe 5 februarie, ziua în care premierul Grindeanu încă se mai certa cu Florin Iordache pentru abrogarea Ordonanței 13, deja asupra sa erau două tipi pur de presiuni. 600 de, de oameni în stradă, dar și niște părmi după ceafă, din ce în ce mai dure, mai apăsate așa, venite din exterior. Și mai interesant este ceea ce s-a întâmplat în Parlament după emiterea ordonanței 14 de abrogare a ordonanței 13. Ordonanța asta 14 de abrogare, specialiștii au remarcat imediat, avea plantat într-adevăr o bomboană otrăvită, un articol vădit neconstituțional ce ar fi ajutat pe avocați să câștige în instanțe validarea ordonanței 13. Inițial, nici Senatul, nici Camera a deputaților, nu s-au grăbit să ia în discuție ordonanța 13 și planul părea că merge ca un Totul s-a schimbat însă acum exact o săptămână după ce premierul Sorin Grindeanu a mers la Bruxelles, s-a întâlnit cu președintele Comisiei Europene, imediat după aceea ordonanța 13 a intrat și ea în Parlament și a luat viteză în procedură, a fost respinsă concomitent cu aprobarea ordonanței 14, ce o abroga, iar articolul s-a încheiat practic cu numirea unui ministru al justiției, care greu ar putea fi suspectat că s-ar afla în sfera de influența lui Liviu Dragnea. Despre ce s-a întâmplat exact la Bruxelles acum o săptămână? Între Juncker și Grindeanu nu avem decât o informație speculativă emisă pe Facebook de Cristian Ghinea. Fostul ministru al Fondurilor Europene care a sugerat că președintele Comisiei Europene l ar fi avertizat pe Grindeanu că România riscă suspendarea tuturor banilor europeni. O sancțiune gravă, să știți, ce se acordă numai în cazul încălcării Tratatului de Bază. Această informație este totuși credibilă, fie doar și pentru că într-adevăr greu s-ar mai fi putut vorbi de democrație în România după scăparea unui om, Liviu Dragnea prin ordonanță de urgență. Străgând acum linie și adunând, după o săptămână, cu tot ce s-a întâmplat, cu plusuri și cu minusuri, eu cred că Sorin Grindeanu ar fi mers până la capăt, indiferent câtă lume s-ar fi adunat în stradă, dacă n-ar fi fost supus unei presiuni exterioare, în special dinspre țările europene, prin intermediul Comisiei. În același timp, mi se pare că sancțiunile Comisiei ar fi fost probabil dure, dar în niciun caz n-ar fi fost atât de dure dacă europenii n-ar fi fost impresionați de amploarea protestelor din România. Și Germania, și Franța, ba chiar și statele. Unite au înțeles exact situația și, cred eu, s-au considerat mai degrabă aliația poporului român decât ai guvernului României. Ceea ce încerc să vă spun, oameni buni, este că, la fel ca în 1989, revoluția a fost reală, a fost puternică și, în final, a și învins. Dar a învins, la fel ca atunci, ajutată din exterior. Singura diferență, dar este o mare diferență, e ceea că, în 1989, ne-au ajutat rușii să scăpăm de Ceaușescu pentru a-și favoriza preluarea României de niște caghebiști care să o mențină în sfera sovietică de influență. Acum, ne-au ajutat Occidentul. Să nu-l facem scăpat cumva pe domnul Dragnea Ceea ce ar putea să ne salveze în final Exact de la intrarea în zona de influență a Rusiei Moiseguran și Bizy Day la Europa FM 7 și 35 Cu Moise siguran ne întâlnim și la prânz La 1 și un sfert pentru România în direct Pastila Bizy Day va a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe yeah. aceeași prevență cu tine ar trebui să dea banii înapoi președintele Iohannis și casele și tot ce, toate veniturile pe care le-a avut după ce a, a, a luat casa în urma unui litigiu și așa mai departe. Mm. Mm? Da? Păi nu tu ce știu, zici? Pe mine Da, pe tine te întreb. Tu ce zici? Nu sunt uh, specialist, nu vreau să orientez într-o parte sau într-alta, dar Uite, cred că da. Da, să dea bani înapoi și să plătească impozit și pe meditații, ne spune Nicu uh, din București. Da, și amenda de parcare de acum 15 ani, da. Ca sigur. toți muritorii din țară să dea bani înapoi, uh, da. Iohannis ar putea plăti beneficiul nerealizat de către primărie doar pe ultimii trei ani și doar dacă primăria va cere acest lucru. Doar în instanță, pe ultimii trei ani? Spune cineva, da. Aha, cineva care e jurist, cred și știe. Interesant, uh, asta nu știam. Da, uh, nu mi-a dat și nici nu mi-a luat nimic președintele, dar ar trebui să dea bani înapoi. Uh -huh. uh, să meargă la muncă. Să președintele. Să meargă la muncă. Uh, și dacă e o fură, de lei, spune un ascultător Europa FM. Da. Joc la pariuri, investesc pe bursă, mă rog, și fac un milion peste un an. Trebuie să dau și milionul milion înapoi. Păi în cazul tău, cum îl cheamă, zice? Nu spune. În cazul spune tău mai... absurdă ideea să dea și bunurile cumpărate din banii câștigați din ne... infilierea casei pierdute. Nu, că dacă a furat o mie de lei, da, îi confiscă și tot ce a făcut după aceea din banii aia, pe legea confiscării extinse. Da? Dar în cazul familiei Iohannis, n-au furat. Este un caz civil. Practic nu aveau dreptul la o moștenire și s-a revenit la situația anterioară, deci n-au putut fi acuzați că au furat. de nici nu e penal, nu e caz penal. Majoritatea mesajelor... Dar nu știu ce sunt, statuții, nu știu ce sunt, da Majoritatea spun că președintele ar trebui să dea banii da. înapoi. Da, uite, mai sunt și mesaje de genul ăsta... Președintele nu trebuie să dea niciun ban înapoi Abia de acum când casa a fost luată definitiv Odată cu încetarea dreptului de proprietate Încetează și dreptul de folosință mm -hmm. până la sentința definitivă Orice ban obținut din închirierea imobilului Este legal, ne spune Mihai din București Da, sunt două chestiuni aici e o chestiune. Să trăiți, ne salută da, Colegul trec nostru trec eu, ce feris Care trece pe la ora asta păi, Și face plăcere să ne salute Bună ziua, drum bun sunt două aspecte aici, evident. Este unul de legalitate. O să vedem dacă, din punct de vedere juridic, va fi obligat să dea bani înapoi sau nu. Probabil că și aici va urma o luptă în justiție sau oricum presiune asupra primăriei să facă ceva. Primăriei din Sibiu, la asta mă refer. Și e un aspect de moralitate și de imagine. Politic, ca imagine de politician. Și aici domnul Iohannis a încasat-o rău. foarte mult în ultima perioadă, apropo de da. imagine, rămâne de văzut cum va gestiona momentul ăsta, destul de important. Dacă vă gândiți că președintele rămâne sărac lipit și o să moară de foame... Dacă dă totul înapoi, sigur, asta e un caz extrem, nu cred că se va întâmpla și nu cred că poate fi obligat din punct de vedere legal. Dar dacă vă gândiți la asta, e bine, nu e așa, pentru că în România președinții, după ce își încheie mandatul, beneficiază de o indemnizație rezonabilă și de o locuință de serviciu și de niște fonduri ca să-și organizeze un cabinet. Deci nu are de foame președintele. În eu, plus, să. poate să dea în continuare meditații. Adică, nu are. Da, sigur că da. Interdicție. <laughs>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 e frumoasă, e beautiful true Europa FM.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 mi-a fost și fric și cald De dragoste adevărată Tu, tu m făcut să-mi dă semna ce-mi dorește suflet Tu, tu m făcut să fiu mai mult în și Deși am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 Am încercat să mă pun, dar n-am putut. Îndreptat, de și n-am vut. Am încercat să mă pun, dar n-am putut. Și am vrut smile la Europa FM, 7.46 de minute. Avem presiuni foarte mari din partea lui Luca să vină și el copie, Să Hai să vedem, poate după știri. Mai vedem, mai I căutăm. Bun. Vă căutăm, mai căutăm. Trebuie să vorbim despre ideile unei instituții din România. Un instituție, instituție care... instituție? Academia Română. A O instituție, instituție foarte instituție. importantă uhum. în țara asta, în ultimul timp s-a reactivat. Într-un mod surprinzător Adică în urmă cu cât? Vreo două săptămâni O săptămână și jumătate două săptămâni Câțiva membrii Academiei știți au făcut un apel Către națiune Să nu Să apere integritatea teritorială da. M-am dus și mi-am scos bocanci de armată din cămară Că am crezut că începe vreun război ceva uh -huh. Și acum Academia Română Propune o măsură Altfel din perioada lui Ceaușescu Pentru a stopa exodul Creierilor cum se cheamă, adică absolvenții de facultate care au învățat pe locuri bugetate, adică absolvenții de la stat, da? Uh -huh. Să muncească în țară pe o perioadă egală cu durata studiilor universitare subvenționate de stat, în caz contrar să dea banii cheltuiți de stat pentru pregătirea lor, să dea înapoi banii. Uh -huh. Și acum asta, eu înțeleg că Academia Română este îngrijorată de exodul creierilor, dar nu de exodul propriilor creiere. Asta putem fi siguri. Bun. Deci, să vorbim un pic despre asta. 0372 -069 este numărul nostru de telefon. Propunerea Academiei vine dintr-o vine dintr-o problemă reală pe care o știm cu toții. Sunt, este o emigrație masivă din România, nu doar de absolvenți de uh, absolvenți de instituții de învățământ superior. Că nu pleacă numai medici sau nu pleacă numai ingineri. Pleacă și oameni care sunt disperați de sărăcie și se duc să muncească pe undeva. Pleacă zugrav, pleacă chelneri. Nu mai găsești chelner, Dacă vorbești cu patronii de restaurante ăia nebuniți că nu găsesc chelneri. Nu mai găsesc chelneri. Pleacă oricine poate să plece pe de altă parte, vrea dacă... să plece să lucreze, să duce afară. Și printre acești, evident, și mulți absolvenți sau oameni cu studii superioare și cu diplome serioase. Este deficit de medici în România. Am scăzut, acum câțiva ani deja, am scăzut sub cifra de 40.000 de medici, care, ceea ce este, înseamnă situație de avarie potrivit standardelor europene, medici raportat la populație și uh, pleacă mai mulți medici, de fapt, acum anual, decât intră în uh, sistem. Păi, Asta pe de altă parte, dacă faci o facultate în România plătită de stat și da. nu-ți nu găsești un loc de muncă unde să activezi și să câștigi un ban cinstit, dar te duci în străinătate și faci cu totul altceva decât ceea ce ai învățat în facultatea respectivă și câștigi mai mult uh -huh. cum aplicăm regulă. Sau... Cum facem? Potrivit Academiei, trebuie să plătești studiile, adică dacă faci facultatea, trebuie să lucrezi... Deci odată în... angajat în străinătate, nu mai contează pe ce domeniu, da. trebuie să plătești facultatea respectivă. În același timp, înainte să luăm primul telefon, cine pe linie? Costin. Costin, nu numai o secundă să mai zic ceva. În același timp, știți, noi <coughs> suntem super preocupați și pe bună dreptate de faptul că ne pleacă absolvenții și, mă rog, absolvenții de instituții de învățământ superior, afară, dar sistemul românesc este foarte închis când vine vorba de a primi alți oameni din afară să lucreze aici. Adică e foarte greu, de exemplu, pentru oameni din estul României să vină să lucreze, pentru iranieni, pentru pakistanezi, pentru afgani. Ni se pare așa ce să vină afganul să lucreze în spital, să fie doctor? Păi da, da. știți, românii se duc în spitalele din vest ca emigranți acolo. Poate că ar trebui să procedăm și noi cum procedează multe alte state occidentale când au deficit de personal de specialitate specializat. Să primim și noi, oameni care vor să vină din Est. Indieni. Sună la 0372 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la FM. Cambogieni. Costin, bună dimineața! Bună, Costin! Bună dimineața, Salut! care e soluția? Soluția este că de fiecare dată când apare câte o idee de genul, ăsta, mi pare că ne învârtim în jurul cozii. A da. mai fost odată această idee cu a opri de rezidenților din, din medicină. Să nu mai plece absolvenții de, de facultate, să rămână. Păi să și care ce soluția? Să practice aici. Soluția este cu atragerea acestor tineri în sistemul din România da? Creați-le condiții de muncă corespunzătoare după ce termine facultatea, astfel încât să nu mai fie tentat să plece. Uh -huh. Da? Nimănui nu-i place să plece în afară pentru că este uh, prea bine în țară. Păi știi, asta, Costin, ăsta este, este un cerc vicios, adică statul investește niște oameni cu speranța că acești oameni vor munci în România și vor crea plus valoare aici și vor ajuta uh, să, la creșterea nivelului de trai. Ei pleacă pentru că încă nu e nivelul de trai ridicat, deci investiția este pierdută. Eduard, bună dimineața! Bună dimineața! Salut Eduard! Nu înțeleg de ce măsura academiei, se referă doar la absolvenții de facultate. Și liceul gratuit și școala generală, deci se să muncească 16 ani. Pentru că probabil, acum nu știu ce a fost în capul academicienilor, chiar nu știu. Deși am unele el, dar nu știu, uh, pentru că școala este obligatorie până la uh, o anumită, până la opt clase. Este obligatorie, bănuie, sper bănuie. de o de facultate. Măsăr, da. Mulțumim, Eduard. E și Radu noi, Bună dimineața, Radu. Bună dimineața. voi Am și eu o părere un, un pic mai nuanțată. Ia. Cred că ce zice Academia e bine pe fond, cauza iereală, doar că soluția este una greșită. Da. România nu are în momentul ăsta soluții pentru a ține tineretale aici. Asta odată. Pe de altă parte, ce fac România cum mergând nu vezi? Oameni dezvoltați, oameni deștepți sau oameni foarte muncitori, nu înseamnă ceva decât să spele imaginea proasta României în momentele în care poate nici Academia n-a avut o reacție, așa încât Uh, am ajuns să avem stigmatul ăsta prin lume. Ce aș vrea să spun eu că trebuie făcut, da. trebuie creat cadru pentru ca românii să facă ceva în țara lor. Ce înseamnă asta? Păi avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de aeroporturi, avem nevoie de mai multe autostrăzi pentru ca investiții străine să vină aici, ca oamenii ăștia să poată munci și în al doilea rând avem nevoie de un program prin care noi să aducem uh, eu știu Uh, talente din alte părți ale lumii Poate chiar din Balcani Poate uhum. chiar din Asia Mică Să lucreze în România Ori noi nu avem un asemenea proiect Iată, uh. foarte, corect. foarte corect Dar uh. să știți că uneori și uh. medicii români Care au plecat afară, în vest Și se repatriază Și vor să lucreze aici, în țară Au dificultăți majore să înceapă să facă asta Pentru că este o procedură extrem de complicată De echivalarea diplomelor Gabriela, sunt, sunt laureați Nobel care nu reușește să lucreze în România. -a a fost, am am, am dat dat o cum. Nu da. cunosc sistemul. Ce naiba? N-au cum să vină. Da. Gabriela, bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că vă aud. Da. Uh, în mare parte sunt de acord cu antevorbitorul meu, dar trebuie să gândim la faptul că ceea ce propune dânsul da. duce la o perioadă foarte lungă de a se pune în aplicare uh, ceea ce discutăm acum. Da. Dacă noi cu toții nu realizăm, nu am o vârstă, deja da. dintr spre pensionare. Și da. mi se pare că este imperios necesar ca să se facă acest lucru, ceea ce a spus uh, Academia. Da, este adevărat. Ori trebuie să plătească suma respectivă, poate dublă, poate triplă, habar n-am. Trebuie să existe o constrângere. Vedem peste tot că singura soluție ca să oamenii să-i aduci pe un drum bun, este printr-o constrângere. Puteți să ziceți ce credeți. Păi vă spun, că, vă spun de ce nu se poate, că în sfârșit a venit a sunat cineva care e de acord cu ideea Academiei. Cum, cum faci? Ai acorduri de extradare cu țările în care lucrează cum, cum îl prind? pe ăla că lucrează undeva după ce a terminat facultatea? Poate că a terminat facultatea și nu vrea să angajeze nicăieri. Îl angajezi cu forța unde îl trimis să lucreze cu forța? La privat? Unde? Este o idee totalmente nerealistă. Mi-a venit o idee. Da, domnul Luca, vă <coughs> mă rog. Faci facultatea pe bani Aș... și da. dacă lucrezi în România X ani, nu trebuie să mai plătești Ce? creditul pe care l-ai contractat pentru a face facultatea, și ca afară. academician. <coughs> și <to -o> academician. <coughs> Am găsit -am o variantă, să-i prindi, ai zis că n-ai <coughs> Stai că Luca a băgat paraziți. Faci facultatea, pe... facultatea pe bani este la privat ai o relație privată a ta cu o unitate de învățământ privată. Ce treabă nu are statul? bani și la stat, de dar să-ți oferă oportunitatea dacă lucrezi în sistemul din România și dacă să nu, nu mai plătești aici. Și mari. dacă nu-ți găsești de lucru în sistemul din România? Îi plătești. Ca afară. Aha. Deci și cu banii luați. De. Și șomer și cu banii luați, nu? Cam așa ar fi. Trebuie să ne oprim aici. <laughs> Cred că putem discuta la nesfârșit pe tema asta. Mulțumim tare mult pentru telefoane, mulțumim pentru participare. Luca, alea ești o piesă după știri? Da. Bine, hai. După știrile Europa FM ascultăm piesa lui Luca. 4 minute până la știri. Deșteptare.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 Hai să-ți dau un pont. Când ai oaspeți la masă, merită să petreci mai mult timp în bucătărie. Surprindeți invitații cu volovan umplut cu carne de pui pregătită la tigaie cu vin alb, ciuperci și smântână. Pentru mese savuroase, la Lidl ai pulpe de pui superioare, dezosate, la 8,99 lei 650 de grame și aluat foietaj topo la 1,99 lei 450 de grame. Lidl. Meriți să fii surprins!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 Acesta este un medicament citit cu atenție prospectul.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 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme deosebit de caldă pentru această perioadă în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Ploi temporare vor fi însă în regiunile nord-vestice, nordice și centrale, iar pe crestele montane ale Carpaților Orientali, în primele ore ale zilei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla mai tare la munte, cu viteză de peste 80-90 de km pe oră, dar și în celelalte regiuni. O zi foarte caldă pentru această perioadă sau un și în capitală soare și o maximă care va ajunge la 17-18 grade. Este cod galben până la 18 de seară în județele Maramureș, Mure și bistrița Năsăud, și în zona de munte a județelor Satu Mare și Mureș. Aici vor fi precipitații însemnate. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-20 de litri pe metru pătrat. De altfel hidrologii au avertizat că nord vestul țării riscă să se reverse râuri din șase bazine hidrografice. Au fost puse în gardă prefecturile județelor Maramureș, satu mare, Sălaj, bistrița năsăud și Cluj. Iar inspectoratul general pentru situații de urgență anunță că echipe de pompieri militari sunt pregătite să în caz de inundații. De asemenea, pirotehniștii vor acționa în această perioadă pentru detonarea blocurilor de gheață de pe cursurile de apă. Încă un scandal în învățământ. Inspectoratul școlar din Vrancea, Direcția pentru Protecția Copilului și Poliția, au demarat anchete după ce o profesoară a fost acuzată că a agresat trei copii de clasa A5 a 5 Aceasta și-a recunoscut vina și spune că regretă cele întâmplate. O ascultăm pe Claudia Toader. Mama unei eleve care învață la școala Vrâncioaia a reclamat la poliție că fica ei ar fi fost trasă de păr de diriginta în timpul orelor. Imediat o altă plângere similară a venit și la protecția copilului. Povestea s-a confirmat. Profesoara și-a recunoscut vina în fața celor de la direcție și a spus că îi pare rău pentru cele întâmplate. Profesoara predă la școala care are în subordine grădinița Poiana unde predă o educatoare care la rândul ei a fost anchetată pentru că i-a lovit și jignit pe copiii de la grupa sa. Profesoara care acum este cercetată a făcut parte din comisia de anchetă constituită la nivelul școlii în toamna anului trecut, care a sancționat-o pe educatoare cu scăderea salariului pe o perioadă de trei luni. Din brancia Claudia Toader, Europa FM. În lui autoritățile sanitare sunt în alertă din cauza epidemiei de rotavirus. Peste 20 de bebeluși au fost internați în spital în ultima perioadă. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Conducerea Spitalului de Urgență din Vaslui afirmă că este o epidemie sezonieră și că boala nu a fost contractată de copii din al 22 de sugari au fost diagnosticați cu rotavirus, o infecție severă la nivelul aparatului digestiv. Cei mici au fost internați pentru tratamente din cauza complicațiilor apărute, având în vedere că boala netratată corespundător poate fi fatală. Direcția de Sănătate Publică Vaslui recomandă părinților să fie foarte precauți în privința acestei infecții și să se prezinte imediat la medic dacă apare simptomatologia de boală la copii, în special la bebeluși virus debutează cu vărsături urmate de din febril pe și scaune de areice, de la bastuii Europa FM. Primăria din Galați face o nouă încercare de a stupa groapa uriașă de pe faleza Dunării, votată de ascultătorii Europa FM, cea mai mare groapă încarosabil din România. Trei primari se chinuie de șapte ani să repare groapa care îngreunează circulația pe faleză. Ema Turcu ne explică. Specialiștii și tot dau cu părerea de vreo șapte ani încoace despre cum s-ar putea rezolva accidentul de sol care a afectat puternic faleza în zona elice. Institute de proiectări de renume, ba chiar și Academia Militară sau Facultatea de Geologie din București au făcut expertize și studii aprofundate. Apoi au existat și patru încercări de rezolvarea problemei. Prima, în 2010, la câteva luni după ce s-a căscat grobzila, a înghițit peste jumătate de milion de euro. Lucrarea a cedat un an și ceva mai târziu și de atunci groapa tronează în carosabil. E drept că a fost a cu nisip și balast și nu mai există pericolul să cadă cineva în ea, însă circulația este în continuare închisă. Au fost alocate 4 milioane de lei pentru noua tentativă de a rezolva problema, însă lucrările vor începe în cel mai bun caz la vară, în Galat Emanuela Turcu Europa FM. În Germania, guvernul a aprobat un proiect de lege prin care expulzarea migranților ilegale se face mai repede. Măsura a fost luată după ce autoritățile au întârziat deportarea unui tunisian de 24 de ani autorul atentatului comis în decembrie la un târg de Crăciun în Berlin. Sătățile germane vor avea acces și la datele din telefoanele mobile ale solicitanților de azil atunci când există suspiciuni privind identitatea lor. Măsura intră în vigoare doar după ce va fi aprobată și de Parlament. Știrile s-au presc deocamdată aici, ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Valencia a învins-o cu 2-1 pe Real Madrid într-un meci restanță și a relansat lupta pentru titlu în Spania. Aflați pe locul al, al 16-lea în clasament, Lilieci aveau deja 2-0 în minutul 9, marcatori Zaza și Oriana. Cristiano Ronaldo a redus diferența chiar înainte de pauză, însă echipa lui nu a reușit să egaleze, deși a terminat cu posesie 71%. Real Madrid păstrează astfel un singur punct avans față de Barcelona și mai are de jucat o restanță. Sorana Cârste a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Budapesta. A patra favorita a competiției a fost învinsă de o adversară ceva mai slab cotată, Karina din Germania, scor 6-3, 6-2. 8 și 5 minute, mulțumim Luca pentru știrile din sport, Republica Fantastică România. Călătorie în timp. Despre asta vorbim azi la Refere. Pe Să știi că Luca a găsit o piesă care, despre care spune că e mai bună decât aia ta de mai devreme. Tot Cate un queen. queen. Tot un queen. Na, ai cum. Da Na do one by the dust. Vezi, m-a luat uh, cu ghear în gât. Zice că piesa asta e mai bună decât piesa ta. Mai vieoaie? Ca să l lăsăm pe el să aleagă piesele în playlist, dacă acum încolo. Ok. Ca nu prea te pricepe. Adică ai și tu cuina așa că a fost la mod deodată. Frate, cât pică dictatura, Poți să mă gândești eu la o piesă? Nu. Hai, mă, dați ți si mie voie la o piesă. Nu. Bine, hai. Nu. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beach, yeah. Another one buys the dust. Another one buys the dust. And another one gone, and another one gone. Another one buys the dust, Hey, Hey, gonna get you, to Another one buys the dust. care mă roagă să te las pe tine, Vlad, să faci playlist-ul. Dar după piesa asta, să știi că au venit și alte mesaje. Queen a fost și este la modă, Forever. Uh, ce zice la Luca Anadouan by the Duster. Asta apropo de reclamă. Super piesa, bravo, Luca în Thailanda ne place. Asta cred că e Albertino. Albertino, sigur. Mulțumesc! Da, și cineva întreabă și de Julio Iglesias. <laughs> ok. Da, vin și eu cu o piesă, dacă mă lăsați puțin mai încolo. Bine. Republica Fantastică România la Europa FM care astăzi Republica este într-o călătorie în timp, să știți. E un subiect mai serios, așa, din păcate. Asistăm la ceea ce s-ar putea numi o vastă restaurație organizată de PSD după câștigarea alegerilor mai multe măsuri de reformă și transparență adoptate în ultimii ani sunt acum anulate pe bandă rulantă și fără niciun fel de explicații publice. Pur și simplu se întâmplă repede, repede și cu asta basta. În general, este vorba despre măsuri care reduceau influența și rolul clientelei de partid în administrarea statului român, care promovau meritocrația și care mai protejau banul public de corupția de partid. Și avem mai multe cazuri. Am selectat doar câteva, că nu avem timp foarte mult. De exemplu, după alegeri PSD a desințat de fapt o idee că directorii de școală trebuie numiți prin concurs, punând în funcții candidați care picaseră examenul. Știți cum a explicat ministrul educației asta? A spus că acești oameni își doreau să fie directori. Asta e explicație halucinantă. E cam fotbal își doreau mai mult victoria. Nimeni nu acceptă că ceilalți au fost de fapt mai buni. Da. La fel și aici. Și eu îmi doresc să fiu... Guvernatorul Băncii Naționale pentru o oră-două, să zicem. Ai grile ce-ți dorești. Mă pune nimeni. Deci dacă intrăm în partidul potrivit... Bun. În sănătate, managerii spitalelor au fost să fie, au început să fie puși din nou după criterii politice. Dacă ai auzit, de la partid, ești bun. Păi... Marți, Camera Deputaților a respins o ordonanță, de guvernă, o ordonanță de guvernă a guvernului Cioloș care schimba modul de calcul al prețului la medicamente. Știți ce e stabilea actuală? Că prețul medicamentelor e o chestiune mult prea sensibilă ca să fie hotărâtă prin ordin de ministru. Și că prețul medicamentelor trebuie să treacă prin guvern, să se decidă prin hotărâre de guvern. Când a venit ministrul Vlad Voiculescu la sănătate anul trecut, a descoperit că prețul medicamentelor se făcea din pixul ministrului care avea și el pe acolo tot soiul de prieteni, de interese, de... adică un domn pus vremelnic într-o poziție putea să afecteze printr-o semnătură viața ca aici, când vorbim de medicamente, este vorba de viața a milioane de oameni din această țară. Și Vlad Voiculescu a spus, nu nu e regulă, hai să facem ca lucrul ăsta să nu mai fie la mâna unui om. Să treacă măcar prin hotărâre de guvern, adică să-și asume guvernul o astfel de schimbare. Că e prea importantă ca să o lași la mâna uh, unui singur om. Noul partid de guvernământ a venit și a spus, nu domne, lasă- o la ministru, că știe el mai bine acolo. Poate că știe, poate că nu. Mi se pare că era mai bine înainte cu hotărârea de guvern. Încă una, asta este chiar foarte, foarte urâtă și ea, se pregătește masacrarea noii legislații care combate cu pedepse mai dure hoția de lemn în România. Știți? furturile de lemn, defrișerile ilegale, ce au nenorocit țara asta și care au distrus județe întregi, care sunt inundate în fiecare primăvară din pricina hoțiilor din păduri. E, în Comisia de Agricultură de la Cameră se discută zilele acestea despre anularea unei ordonanțe de urgență date anul trecut, prin care s-au introdus sancțiuni foarte dure pentru tăierile ilegale de pădure și pentru transportul lemnului. Aceste sancțiuni mergeau până la confiscarea integrală a lemnului, dar și a mașinilor, și sancțiuni pentru personalul Silvii, care de multe ori este complice. Să fim serioși, nu se fură din pădure fără să știe pădurarul. Da? E, hot News, care a documentat cazul, a constatat că după adoptarea acestei ordonanțe de urgență anul trecut, tăierile ilegale au fost reduse cu mai mult de jumătate, mai mult de 50%. Prețul lemnului s-a dublat. Semn că s-a diminuat masiv cantitatea de lemn introdus ilegal pe piață. Lemnul tăiat ilegal se vindea la negru, evident, la un preț mult mai mic. Și ce să vezi, această ordonanță urmează să fie trântită acum de majoritatea parlamentară. De ce? Pentru că sunt proteste din, din, din cauza pedepselor prea mari. Deci hoții se plâng că sunt pedepsiți prea rău și atunci ce face majoritatea parlamentară? De dreptate. De exemplu, în audierile de la Comisia de Agricultură, directorul Rom Silva a declarat că legea contravențiilor silvice, în forma actuală, trebuie revizuită deoarece este o lege, citez, împotriva personalului silvic. El spune că, din cauza acestei ordonanțe, se constată o tendință de părăsire a sectorului silvic, a personalului de teren. Dar de ce ar pleca oamenii ăștia angajați să apere pădurea când este pedepsită mai dur hoția? Nu vi se pare ceva ireal? Ireal? Adică oamenii care sunt puși să păzească sunt acum nemulțumiți că sunt pedepsiți hoții mai rău și spun în cazul ăsta eu nu mai lucrez aici, păi nu care cumva pleci de acolo pentru că ești tu însuți un hoț? Că altă explicație logică nu există. Deci șeful silva cere ca silvicultorii hoți să nu mai răspundă penal și să fie sancționați doar administrativ. E adică l-ai prins că fură, nu-l mai bași la pușcărie. Îi tai salariul, cu 10% asta înseamnă. Îi dai o mustrare pe care o mustrare la panou ocolului silvic. pui la panou, deci, așa nu. Unde am mai auzit noi asta? Gândiți-vă gândiți ce se întâmplă în România. Unde am mai auzit noi asta că legislația împotriva corupților e prea dură Undeva și că ar trebui noaptea, amendată? Unde am auzit noi că nu e în regulă, că oamenii săraci sunt timorați și că nu mai pot face nimic pentru că legislația împotriva hoților este prea dură? Țineți-vă bine. E de-abia a doua lună de guvernare PSD, să știți. Ne așteaptă patru ani de mandat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ne așteaptă și o tabletă, de asta ai uitat să spui? Da. Bătălia sexelor în câteva minute la Europa FM. Înscrierile încep acum la 1769, dacă vreți să fiți în direct cu domnul profesor universitar. Uite, ai putea fi și tu academician curând, apropo de Academia Română mai devreme. Uh, ai întrebări din istorie? Din da, ce da. mai? Zine, promovează-te 1769, trimite-ți sms în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Bătălia sexelor un concurs la fel de amuzant ca extemporalul de la matematică din școala generală. Toată lumea se distrează. <gânt> Vrei să retrăiești orele de chimie anorganică? Participă la bătălia sexelor. Bine... Istorie, geografie, biologie, toate materiile la care ai picat în școală și în gimnaziu. Acum retrăiește emoțiile tinereții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 Oricât de sufărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi a, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu tricul impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 E totul în viteză, cu cerul de înalt. Suntem în antiteză, subiectii unui simplu joc mortal. Ochii mei rușinați-o o poară, mă Te de gratiu asta printre mulțim de oameni Cât îsi-ți petru pare un dans scu Sub un dansea zodire cu no scu I wanna walk Just urban ah, Decor Pulsă azofoc, arde, arde revolta, arde ibra frumos, arde inima, arde. și de ea. Mihail la Europa FM 8 și 26 de minute. În câteva minute intrăm în legătură directă pentru bătălia sexelor, dăm o tabletă și în această dimineață, însă, poate n-ar fi rău să mai stăm puțin de vorba. Frați români, ni se pregătește o nouă taxă. Alta? Taxa care ar putea înlocui timbrul de mediu. Ce înseamnă asta? Ar trebui să fie un soi de vinietă de asta pe care ar urma să o plătească toți șoferii care vor să intre în marile orașe din România. Deci o taxă de acces cu mașina în orașele mari. Cu cât mașina e mai poluantă, cu atât această vinietă va costa mai mult. Deci ești euro 2, e nașpa deci rău de leșin. tot. Dacă uh -huh. ești euro 5, euro 6, nu știm ce se va întâmpla. După eliminarea timbrului de mediu, știm ce s-a întâmplat. Este o nebunie totală la matriculări auto. Toată lumea și mașina mașinile vechi, face uh -huh. tranzacțiile și aduce mașini de afară, mașini second-hand. Uh, producătorii de mașini din țară sunt un pic cam îngrijorați toată lumea este interesată de mașini second hand. Rezultatul e că o să crească foarte mult poluarea și acum și, aglomerația. și aglomerația. Da. Responsabilii de la Ministerul Mediului spun colegii de la știrile ProTV se gândesc la un model similar taxei de congestie din Londra unde în Londra plătești ca să ai acces în centrul orașului. Da, deci, plătești mult. Dacă vreți să intrați cu mașina într-o aglomerare urbană, cum ar fi centrul Bucureștiului, HAP, taxă. Nu s-a stabilit cuantumul, dar dacă mașina poluează mai mult, se va plăti și o taxă mai mare. Și ne gândeam să vorbim un pic despre asta. 0372-069599, spune-ne cum vi se pare ideea. Deci, hai să vorbim dacă asta este o idee bună. Din punctul meu de vedere, eu sunt împărțit așa, ca de fost Bucureștean, de <laughs> acum ce, ok, în mediul rural în în București. Sigur că da. Mă gândesc la ce aglomerație e în centrul Bucureștiului, poate că ar fi o idee. Pe de altă parte, București este un oraș care ai traversat nord-sud de o axă principală de circulație. Dacă nu mai poți să intri în axa asta, ai încurcat-o, faci. 5 zile ca să ajungi din nord în sud sau din sud de nordul capitalei. Pe centură? Na, pe, care centură? Mă rog. Nu e nicio centură acolo, acolo e o panglică cu gropi. Eu Dacă îmi permiteți să mai. Pe, pe de altă parte, mă gândesc, adică cost, ești taxat dacă vrei să poluezi orașul, dar n-ai nicio problemă dacă vrei să poluezi la țară. Eu, ca locuitor la țară, sunt demulțumit. Adică de ce să polueze la mine la țară acolo? Păi poți să spui propria taxă. Uite, în Londra te costă 14 lire dacă vrei să treci prin centru pe zi. Putem să obținem Londra pe bani ăștia? Adică, băi, dacă mă costă 14 lire ca să trăiesc în Londra pe cuvânt, pe <laughs> sunt zi, de acord. De acolo. Da. Hai să vedem. Hai să vedem ce spune lumea și dacă sunteți în, locuiți în oraș, în străinătate, în orașe în care sunt astfel de taxe și aveți experiențe, trimiteți- și pe WhatsApp la 072811222. Eu unul sunt mai îngrijorat de, de aglomerație decât de poloare, că e mai aproape că așa asta cu aglomerația de noi, bucureștenii. Da. Și apropo de mesaje din străinătate, din câte știu eu în Occident, impozitele sunt foarte mari, foarte greu să-ți permiți o mașină și cred că asta ar fi până la urmă soluția și la noi, chiar dacă nu e populară. Ideea e să-l faci pe Moise să, să renunțe la SIELU. Și pe mine să renunț că am o toiotă mică și veche pe care nu dau pentru că nu mă costă practic nimic să o țin. Da. Consumă puțin și îmi fac treaba cu ea. Mă duc la piață, duc Aha. copiii și la școală de știi? De deci și vrei... ocup un loc de parcare în plus, adică nu vreau să fiu ipocrit. Stai, -mă, tu vrei loc de parcare sau să asuprești oamenii cu taxe? Nu, nu, eu vreau problema. să se reducă traficul și pentru asta, dacă mi-ai pune un impozit mare, nu-mi mergi mai cu... mai permite să -ți aia acum nici Moise să nu și ar mai permite să -ți ne Stai, Stai, că ești logic. Ce mergi cu două mașini odată? Pe număr de că ocupă un loc, loc de parcare în plus, păi deci locul de parcare. Că și asta e o problemă cu locurile de parcare și asta duce la aglomerație. Aha. Deci Am vecinicul Asta care merg odată pe an cu mașina, descurajează-l să o mai țină. Săracul bătrân, cu ce să meargă mă bietul de el? Ce ai cu oamenii? Fii, asta deci, e <laughs> asta e viața. Avem aici mai multe propuneri. Taxă de acces în centrul marilor orașe, planul Ministerului Mediului. Ce părere aveți de asta? Mai avem propunerea lui Luca să se mărească impozitele și taxele pe mașini și asigurările, astfel încât nu toată lumea să-și mai permită mașine. Asta reduce aglomerația. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Și propunerea mea, să ne mutăm toți în Londra. <laughs> 10 lire, mă corectează cineva care sta în Londra. Uite, aveți, avem o informație grește. Radu, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună, bună dimineața! Da, propunerea lui Luca mi se pare mult mai interesantă, pentru că așa s-a rezolvat, sau mă rog, așa se aplică și în Germania, de exemplu. Da, o mașină mai veche ajunge să fie impozitul mai mare, decât valorează mașina, așa, atunci, e da. normal. Da. Ah, stai, stai, stai, stai, stai, deci crește impozitul pe măsură ce... E progresiv ce... Da. în funcție de vechimea mașinii. Ah, și în Italia, da, sigur. Interesant da. Iar asta. Iar cu taxa, da, vă dați seama că PSD-ul și-ar fi distrus tot bazinul electoral da. cu... Povestea bine, asta. Bine. și atunci au mers pe principiu om de la bogat și dăm la sărați sau, nu știu, cumva că da, înțele să... că în orașele mici în la în comune nu se va aplica, deci să nici fim... în Alexandria nici în da. Da, să fim onest, niciun partid, nu e vorba numai de PSD. E o măsură impopulară orice fel de partid ar propune. Uitați, au dus taxa mai departe sub o formă sau alta. Uh, Paul, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Uh, de acord cu persoana care a vorbit anterior. Da, cu impozitele mai mare. Germania... știu. Alo? Da, impozite mai mari, vrei și tu. Uh, nu, nu, nu, cu a doua parte. În Germania, într-adevăr, sunt impozite mai mari pentru mașinile care sunt mai vechi. Da. Dar cu taxa, aș fi de acord dacă se aplică într-un mod... O singură dată, de exemplu, cum se aplică în Germania, taxa uh, aceasta de uh, intrare în orașele mari, taxa de poluare, da. uh, există pe diferite zone. 2, 3, 4, de exemplu, la 4 uh -huh. nu poți, uh, să, uh, poți să mergi până în centrul orașului Am dacă înțeleg. mașina este puțin poluantă și se plătește o singură dată. Ne sunt din Germania, mașina. știi sau știi cum se întâmplă? Deci... Eu că am locuit în Germania din okay. de trei ani de zile. Și îți imaginezi tu poliția română verificând și... Nu, nu, există un, un, un timbru care se aplică, o... Da, și, și... se face automat. E ca la vinietă. Exact, automat, da, mă, da, ce se face da. automat? Să pun camere în oraș și alți bani da. cheltuiți? Da, da, ca Noi nu avem se semafoare inteligente în oraș. Aș vrea mai întâi semaforizare inteligentă. Acum trebuie să dăm alți bani să montăm camere care... Te rog frumos, tu niciun în București. <laughs> Libiu, bună dimineața! Bună dimineața. Bună. Eu sunt de acord cu un impozit mai mare. Hum, o, impozit, frate. deci lucrurile este deci dacă ne ascultă politicienii, scuză-mă o secundă, ăștia dorm la ora asta, asta e beleaua. -am dacă am ne ascultă toate. și te aud pe tine că spui, eu sunt de acord cu un impozit mai mare, abar n-ai ce ne paște. De -i -i -i în de ca general. Aș fi de acord, mașina cu cât mai veche să fie impozitată mai mult, și motorul cu capacitatea cu cât mai mare să fie impozit mai mare. Păi, așa este în momentul acesta. Eu am o mașină de 2,5 litri, motorul și plătesc un impozit de. Va este da, luța Motoare e mare impozitul da. da. Florinie, cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Dați și mie un simplu exemplu Cum să traversezi București de la nord la sud de la est la vest Fără să treci prin centrul orașului Corect, corect Fără centuriile care, centura Bucureștiului Care de fapt nu există Așa e, nebunești N-ai pe unde, trei să pe undeva pe undeva Sunt două variante Ori pe centura de care vorbiți Ori luați avionul de la Otopeni Și aterizați în Sibiu, la Timișoara, la Cruzo Da, nu se poate Corect. Da. Mulțumim de telefon. Deci, practic, rezultă că oricine are treabă în București, trebuie, trebuie să plătească, să plătească taxa aia. Da, vă rog. Pas cu pas. <laughs> Gabriel, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Sunt cu rechea dumneavoastră asta în zi și azi m-am astup pe fiata. Care? Asta cu taxa de poluare prin, prin orașe? Da, domnule, e la mediu, la Ministerul la Mediului. Mediu. Nu ce știm dacă o să facă simplu, sau nu, dar așa este treaba. Și că polițiștii de la poliția locală ar urma să identifice pe șoferii care n-au plătit și să-i amendeze, relatează bune. știrile. Părere. Părere. Dacă rămânem cu eu asta, va fi acord. spectacol. Eu da. sunt de acord cu ei, dar eu vreau să știu unde să duc banii mei pentru poluare. Îmi plantează un pom de bani, că dacă fac treaba să le plătesc taxa. Adică, Uit, ce să fac? Ce depolează? Ce fac ei cu banii mei? Da, bună întreb, ce să facă? Pro protejează ei... mediul, în sensul că o să Au... vă oblige pentru că nu o să plătească toată lumea să mergeți cu mai puține mașini de da. genul ăsta. Da. Au și ei necesarul lor de consum, de vacanțe, de cum, ce fac ei cu banii. Ce te interesează ce fac ei cu banii tăi? Lucian, Care problema? Bună, ta? Dimineața. <laughs> bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Cred că avem o problemă cu tot București, numai cu zona centrală. Să punem o taxă de la centură până în centru. Da. Practic, aglomerația e... Da, Cea mai mare mi se pare că este la intrarea în oraș. E peste Trebuie. tot, da, încolo. Dacă vreți, mai deschideți. Mai putine da. ajung uh, la băneasta decât ajung la unirii. E așa mi se pare. Da, e nebunia de pe lume. Cu asta, da. Dacă deschizi Waze-ul și te duci pe București, mărești, micșorezi harta ca să vezi aglomerația de la orele de vârf, tot Bucureștiul este zis care roșu. numai vene și pulsează sânge roșu. Totul e roșu. Călin, bună dimineața! dimineața nu cred că plata unei taxe, unei viniete, a rezolvat ceva cu poluarea. Pentru că toată lumea o va plăti, neavând altă posibilitate de a se deplasa în oraș, de acasă, la serviciu și înapoi. Da, deci ne mai punește o taxă, de fapt. Asta ar fi. Bineînțeles, care toată lumea o va plăti. Eu propun altceva, ca primăriile, persoanele competente, cei care ne conduc, să fluidizeze traficul, să ne facă condiții mai bune de a circula în orașe. Și eu în loc să fac o oră de acasă la serviciu, fac decât jumătate de oră. Practic poluez jumătate din cât acum. Bine. Și marmota velea ciocolata. Sigur, da. primarii, da, să muncească, să-și facă treaba în interesul comunității. Nu, adică, dar ce, nu așa se face? Ba da, așa se face. 8.36, mulțumim pentru telefoane. Bătălia sexelor, domn profesor, e pregătit. Tableta e pregătită. Nu uitați că dăm și o bijuterie în valoare de 1000 de euro vinere, adică mâine dimineață. Înscrierile pentru azi încep în câteva minute. Iar pentru campioni, dublu sau nimic, da. 3200 de euro. Bravo, lucru, uita, am uitat de astăzi. 3200 de euro avem astăzi. Mamă. Da.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 Do you Opa, mai bună muzică. Am fost perfect cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit? În viața mea invid și nu te-am mai pasat, nu te-ai uitat în spatei. <fie> Am spune inima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 Să nu cergi, să mă repari E mult mai bine așa, rămân doar prada ta Le îngrop în amintiri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 Cumva, va n urma mea Mi-e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 Iată și știrea de Diamant, Taylor a reușit să capteze interesul celor mai pretențioși clienți prin colecții de bijuterii fabuloase. Taylor se află în marile orașe ale României, în 22 de locații cu design autentic și servicii la cele mai înalte standarde. Întrebarea zilei este câte magazine Taylor sunt în țară? Trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Diamant, urmat de răspunsul la întrebarea zilei, iar vineri dimineața, în deșteptarea, poți câștiga premiul săptămânal O Bijuterie Taylor în valoare de 1000 de euro Poți răspunde la o singură întrebare Sau la toate întrebările din săptămână Dacă vrei să ai mai multe șanse de câștig Detalii și regulament pe europa.fm.ro Mult succes! Așadar, astăzi Întrebarea este câte magazine Taylor Sunt în țară? Baftă, baftă! Bătălia sexelor la Europa.fm Bătălia sexelor Avem o tabletă de dată în această dimineață Să vedem dacă o dăm Mihaela din Vaslui e cu noi. Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața! Hei, bună! Ce Bine ai venit! Bine v-am găsit! Care este situația ta astăzi? Uh, acum că m-a ținat, mult mai bună! Mult mai bună, Ești mână, simți că o să tableta? Da! Bine! Ce e e și Ovidiu din Pitești cu noi. Bună dimineața! Bună, bună dimineața! Să trăiești! Cine începe, Mihaela sau Ovidiu? O lăsăm pe doamnă să decide. Ha, ce cavaler! Mihaela, ia, ia decide tu! Atunci eu. Bine, fii atentă, Mihaela. Asta. Prima întrebare pentru Mihaela. Din ce film românesc, regizat în 1981 de Ion Popescu gopo este următoarea melodie? Maria Mirabela Doi crin cu Ha? Ah? Ea zi umbrella, Măi, Mihaela, știi? Oh, mă grăbesc. Nu, răspuns greșit. Nu, nu știu. Maria mi Extraordinar, păi cum îmi spui. Târziu, târziu. Da, Trebuie Un video ai posibilitatea să hap hap, da? Bine. Fi okay. atent. Din ce film românesc, regizat în 1972 de Elisabeta Bostan, este următoarea melodie? Veronica, Veronica. Veronica. Extraordinar. <laughs> A fost foarte greu. Aoleo, da. bine. Ce are un punct, o video. Da, Mihaela, întrebare pentru tine. Da. Câte stele sunt pe drapelul Uniunii Europene? Zi, o cifră. Cam câte să fie. Te-ai intimidat. O, o, da. 12. Cât? 12. A zis. Domne, ce ai nimerit foarte bine, bravo. A egalat e 1-1, dar o video poate... O video. Poate... Pe ce continent, domnul Ovidiu, se găsește lacul Titicaca? Scuzați. Africa. Nu, America de Sud. Oh. Mihaela, care da. este numele goeletei din romanul Toate pânzele sus de Radu Tudoran, proprietatea personajului principal Anton Lupan? Cum o pe goeletă? Goeleta e cum ar veni corabia. <laughs> cu două catarge. Vas cu pânze. nu știu. Nu ști. Speranța. A. Da, uh, o video, șansa da. ta. Care este, okay. care este numele personajului interpretat de Jean Constantin în serialul Toate pânzele sus? Ismail! Ismail! Ismail! Bravo! Ai luat tableta, Micael, ai scumit-o, nu mai bine. Bravo video, felicitări! Mulțumesc, mulțumesc. Hai luat tableta din dimineața asta. Maria Mirabela. Da, nu prea a avut istorie, nu știu ce să zic. Adică Avem, uite, în continuare. Da. Poate mâine dimineață. Da. Dacă zici tu ne bazăm pe tine atunci pentru mâine dimineață. Așa cum spunea și Luca mai devreme, nu ratați dublu sau nimic. Pentru că avem 3.200 de euro. Imediat după știrile de la ora 9, ne întâlnim cu Cristian Tudor Popescu, judecata de joi, iar după începând scrierile, vă reamintesc, 3.200 de euro. Mult succes!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 Allez, allez, allez. Ah. Ah. Ah. allez, allez, allez. Ah. Ah. Ah. Miroir, qu'est-ce tu fais de ma tête? Cette transformation malhonnête. Ce n'est pas ce que j'ai de.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 Go go go go ego go ego, ego, ego. ego, ego. și 53 de minute. Ați ales voi câte o piesă, dar acum că m-ați lăsat măcar o piesă în tot programul ăsta, să aleg și eu, o să o prezint și eu după știrile Europa FM de la ora 9. Mm -hmm. E ok? Bine no. O piesă tipule. mai e o piesă mai nouă așa. Sper să sper să vă placă. Mm -hmm. Și sper să placă și ascultătorilor Europa FM. Mă, o să vedem asta. Tot eu să dau pe WhatsApp sau pe Nu, lasă, Ceva? că tu alegi în fiecare zi. <laughs> Luca Luca mai puțin, dar tu da, da. în fiecare zi. Hai să nu exagerăm. Bine, dublu sau nimic, 3.200 de euro în după ora 9. Judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ni se alătură în câteva minute. Părerea mea e că... Mm, eu ți aș spune să... Cred că opinia cred că... Sfaturile prietenilor te ajută. Dar un singur sfat te trimite direct la munte.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 Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă. ACC. Din prima zi de tuse productivă.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 Ioana Brustur capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. v-am găsit la știri. Anemoi anunță vreme deosebit de caldă pentru această perioadă în toată țara. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 10 și 18 grade, cu 17-18 grade maxima în București. Ploi temporare vor fi însă în regiunile nord nordice și centrale, iar precrestele montane ale Carpaților Orientali, în primele ore ale zilei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla mai tare la munte cu viteză de peste 80-90 de km. Pe oră, dar și în celelalte regiuni. Șapte copii au ajuns la spital în această dimineață în urma unui accident rutier petrecut în județul Vaslui. O mașină a intrat în microbuzul școlar care îi transporta pe elevi. Sorin Saizu transmite. Șapte copii au ajuns la spitalul județean de urgență din Vaslui cu atacuri de panică și contuzii după ce microbuzul școlar cu care erau transportați a fost lovit de un autoturist pe raza comunei Vasii Neștean Mare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție, accidentul s-a produs din cauza unei depășiri neregulamentare. Un autoturism a efectuat potrivit primelor cercetări depășirea și a intrat în coliziune cu un microbuz de transport școlar la fața locului. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili în ce împrejurări a avut loc accidentul. Copiii au fost imediat de echipajele de la serviciul de ambulanță, care le-au acordat în medicale. Potrivit inspectoratului pentru situații de urgență, niciun copil nu a fost rănit grav, elevii suferind atacuri de panică și contruzi ușoare. Să l-au Europa FM. Președintele Klaus s a așteptat să semneze decretele de numire în funcții pentru noi miniștri. Cabinetul Grindanu se remanează, guvernul are patru noi miniștri. Tudor Toader preia Justiția, postul a rămas vacant după demisia lui Florin Iordache. Alexandru Petrescu, până acum ministru al Economiei, trece la Mediul de Afaceri. La Economie a fost numit Mihai Tudose, cel care a ocupat acest post în guvernul Ponta, iar Rovana Plump, fost ministru al Muncii și al Mediului, se va ocupa de fondurile europene în locul Mihai Toader. Noi miniștri își vor mandatele după ce depun jurământul la Palatul Cotruceni. Direcția Națională Anticorupție își prezintă astăzi bilanțul de activitate pe ultimul an, recent în contextul tensiunilor provocate de încercarea Guvernului de a modifica pe ascuns legislația penală. Șefa ADNA Laura codruța și declara că dintre cele 403 dosare trimise de porcurori în instanță în tot anul 2016, doar patru le-au fost restituite definitiv. Președintele Claus Iohannis va fi prezent la ședința de bilanț programată pentru ora 11. Trei bărbați au fost arestați într-un caz de tâlhărie și lipsire de libertate, care a dus până la urmă la prinderea a nouă persoane care vindeau ilegal medicamente oncologice. Polițiștii au confiscat la percheziții sume de bani, dar și 33 de cutii de medicamente pentru bolnavi de cancer, în valoare totală de aproape 86.000 de lei. Adriana Sârbu. Cercetările au început în decembrie anul trecut după ce unul dintre suspecții a reclamat la poliție că a fost tăhărit de opt bărbați care l-au bătut, l-au urcat cu forța într-o mașină și l-au dus pe malul lacului Floreasca. Ulterior, autorul plângerii a revenit cu trei declarații prin care a negat cele sesizate, afirmând că în seara acelei zile a consumat alcool și nu-și mai amintește ce s-a întâmplat. Făcând cercetări în acest caz, polițiștii au reușit să dea de urma grupării de traficanți de medicamente oncologice. S-a aflat și că agresorii se cunoșteau cu victima. Partea vătămată le-ar fi vândut medicamente contrafăcute în valoare de aproape 60.000 de euro, iar cei păcăliți au vrut să se răzbune. Victima este cercetată acum pentru favorizarea infractorului. Rise Project scria în noiembrie 2016 că Andrei Dulcă, fost poloist la Clubul Steaua, coordonează o celulă de trafic de medicamente, împreună cu Ștefan Cirimpei și I Iulian Gafton, care dau anunțuri pe internet și colectează medicamente de la pacienți sau direct din spitale. Tratamentele oncologice decontate de statul român de care ar trebui să beneficieze pacienții cu cancer ar fi ulterior vândute pe banii grei în Bulgaria. Școlile din toată țara organizează începând de astăzi ziua porților deschise pentru clasa pregătitoare. Până săptămâna viitoare, pe 2 martie, părinții pot vizita unitățile de învățământ și pot sta de vorbă cu profesorii pentru ca apoi să aleagă o clasă pregătitoare pentru copilul lor. Înscrierile în clasa 0 încep de luni, iar cererile se depună la secretariatele școlilor până pe 16 martie, cel târziu. Proiect de lege pentru calitatea mierii de albine. Mai mulți parlamentari de la PSD și ALDE vor ca cei care vând miere contrafăcută sau care nu este etichetată corespunzător să fie amendați. Propunerea legislativă a fost depusă la Senat. Ciprian Ioana vine cu detalii. Inițiatorii proiectului de lege spun că piața din România este invadată de importuri uneori de calitate îndoielnică. În acest context, ei vor ca apicultorii și comercianții să fie obligați să afișeze țara de origine și locul de proveniență a mierii și a produselor apicole. De asemenea, se prevede că dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit mențiunea produs natural va reveni obligatoriu doar celor care folosesc în proporție de 100% ca materie primă miere și produse apicole, conform unei directive europene. Actul prevede amendes cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru cei care încalcă aceste cerințe. Camera Deputaților este for decizional. Peste ocean Casa albă, amână publicarea unui nou ordin executiv privind interdicția de călătorie în statele Unite pentru cetățenii din 7 țări cu populație majoritar musulmană. Ordinul ar urma să fie publicat săptămâna viitoare, anunță un oficial. Ordinul precedent din ianuarie a fost blocat temporar de instanțe. Urmăriți subiectele orei dar și alte informații pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Buna dimineața, Juventus Torino și FC Sevilla au câștigat ultimele meciuri din manșantia optimilor ligii campionilor. Liderul din Italia s-a impus cu 2-0 în deplasare la FC Porto, unde gazdele au jucat în inferioritate numerică mai bine de o oră, după ce Teie s-a primit două cartonașe galbene. Juve a rezolvat meciul și probabil calificarea în interval de numai 3 minute. Piața a deschis scorul în minutul 72, iar Dani Alves a majorat diferența. FC Sevilla a învins-o cu 2-1 pe Lesta City, după ce Corea a arătat un înalti în minutul 14, Sarabia a făcut 1-0 pentru gaz de la jumătatea primei reprize. Corea s-a revanșat în repriza a secundă când a înscris după acțiunea lui Iovetic, iar golgeterul campioanei Angliei, Jamie Vardy a marcat golul ce o ține în cărți pe Leicester. Meciurile din manșa secunda optimilor ligii campionilor sunt programate în perioada 7-15 martie. Di Astra Giurgiu va juca în Belgia returul cu Geng din 16-mile Europa League de la ora -25 minute. chiar dacă este dezavantajată de rezultate rezultatul din tur 2 la 2 Marius și Mudica de deprere că echipa lui poate să dea lovitura și speră să fie o nouă noapte magică pentru Astra. Toată lumea speră, le ținem pumnii. Mulțumim Luca, 9 și 6 minute, judecata de joi, Cristian Tudor Popescu imediat. Tot în câteva minute încep înscrierile pentru dublu sau nimic. Astăzi avem 3200 €. Da. Cash pick vinto. Vă las să ascultați piesa asta și să spuneți după aia dacă v-a plăcut sau nu. Armin Van Buren cu Gary Bay și cu Olaf Blackwood. I need you! e piesa pe care vă propun eu în dimineața asta. Vlad și Luca să ne judece. <laughs> Just trying to find love out there. Și 10 minute, cum vi s-a apărut piesa asta? Culeanu. Culeanu, nu? Da. Party! da, nu prea au venit mesaje că lumea a rămas mută de uimire știi? <laughs> și rămâi practic nemișcat în fața aparatului de radio când asculti o piesă ca asta, dar au venit mesaje gen wow, super chestii de genul asta? Știi ce piesa asta? Piesa de parti la piscina da? pentru a... luna iulie, cam așa, am nu știu cine o să aleagă mâine piesele, dar vedem. Eu am mâine pentru mâine dimineață piesă deja propusă. Captana, <laughs> i-am și -o la, Gretar. Da. Bine. la mine, da, e cu parti la grătar. Așteptăm să fii și cu grătarul atunci. Aha. 9 și 11 minute la Europa FM avem judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. I-am rugat, chiar la Europa FM, pe manifestanții care au proiectat România în lume în aceste săptămâni, să renunțe la pancarta și strigarea PSD, ciuma roșie. Nu-i drept, spuneam, există și membri sau simpatizanți PSD care sunt oameni cinstiți și de bun simț. Nu mi-am schimbat părerea, dar trebuie să mă adresez acum celeilalte tabere, votanților PSD, ca să le comunic o constatare probabil neplăcută. Partidul lor preferat rămâne în anul de grație 2017 un demn urmaș al mai mult decât Partidul Comunist Român, un demn urmaș al Partidului Bolșevic. O regulă de fier a bandelor bolșevice transformate în partid care au început să ia puterea politică prin violență la începutul secolului trecut sună așa cu privire la orice membru, mai bine să greșești împreună cu partidul decât să ai dreptate împotriva partidului. La bolșevici, adevărul și dreptatea se stabilesc prin vot în biroul politic-executiv. Domnul Mihai Chirică, fostul președinte al PSD Iași, fost vicepreședinte PSD și încă primar al Iașului, are de partea sa adevărul și dreptatea. Dânsul a spus public în momentul în care Dragnea și Grindeanu le comunicau protestatarilor din orașele României că guvernul merge înainte cu OUG-13 și ori fiei sute de mii, dar PSD are în spate milioane de votanți, că adoptarea ordonanței este o greșeală, că ministrul Iordache trebuie să-și dea demisia și că președintele Dragnea nu știe să-și aleagă oamenii. Domnul Chirică avea dreptate de unul singur împotriva partidului și guvernului. Lucru care se vede limpede în clipa de față. Iordache s-a dus, iar Ordonanța 13 tocmai a fost desfințată prin vot de Senat. Toți senatorii PSD au votat pentru anihilarea UG 13, mai puțin doamna Ecaterina Andronescu care a luat-o fără explicație. Deci, ordinul de zi venit de la centru a fost încălcat de senatoarea Andronescu, ea nefiind sancționată cât uși de puțin pentru asta. De ce? Pentru că a dorit să greșească până la capăt împreună cu partidul. În schimb, domnul Chiric a fost dat afară din toate funcțiile deținute pentru că a spus adevărul și a avut dreptate, dar împotriva partidului. Ea și aștepta pe socialdemocrații de bună credință din Iași și din toată țara să iasă în stradă și să strige în fața acestei injustiții de tip totalitar petrecută la nivelul conducerii partidului. Să ceară repunerea domnului Chirică în funcțiile din care a fost scos în modul cel mai nedrept și absurd cu putință. Stimați ascultători Europa FM, votanți PSD. Dacă nu veți vedeți astăzi niciun PSDist protestând în stradă, cu atât mai puțin chiar pe dumneavoastră, trebuie să vă spun că ați votat cu partidului Lenin, Stalin și Putin. cu Vlad și Fiu, la Europa FM. Cristian Tudor Popescu alături de noi, judecata de joi, am ascultat. 9 și 15 minute, avem, dublu sau nimic, 3200 de euro. Uh. Taptana! Ai schimbat întrebarea aia, Luca? Da, da, da. Da, ai schimbat-o? Da, am avut o, o întrebare contestată în comisie și am schimbat-o. Da. Da. Piață, de... Comisia e formată din Vlad și Giorget. Da. Vrei să adresezi întrebarea ca să vezi la ce am renunțat? Sau... Nu Nu. Bine, să... o păstrează pe toată <laughs> Ma dar tu ai văzut cu ce ai schimbat-o? Da, e simplă <laughs> Vrei rios. să o pui la loc? Nu, nu, nu, pentru era pentru foarte simplă. Era nu. pentru 1600, am mutat-o pe de 800 la 1000. 3200 de euro cu... SMS la 1769 În care se scrie dublu numele vostru și orașul În care ascultați Europa FM ca să intrați în joc Mă, deci nu e mai grea asta? Cine nu vrei să o pare. schimbăm la loc? Nu, nu, nu, nu, chiar nu, nu e greu. E nebunit, e foarte ușor. Trebuie să facem încă o discuție? Nu se poate. Nu, lasă las acolo, e foarte ușor. Nu bună. Nu, vă lăsați trolați de zapf. Este Întrebările sunt foarte simple, pentru 3200 de euro. De când ai mai câștigat -o la un concurs 3200 de euro? Nu, niciodată. Îți cumperi 3200 foarte de euro? Foarte simplu. 1769 SMS cu tarif normal. 1769 scrieți dublu. Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM e șansa voastră să câștigați 3200 de euro. Dacă trimiteți mai multe mesaje, aveți mai multe șanse în extragerea pe care o face calculatorul nostru ca să ajungeți în direct. Și de acolo, Luca cu Mila. Da, Luca cu Mila. <laughs> 1 7 scrieți dublu numele vostru și orașul în care uh, ascultați Europa FM. În 3 minute și jumătate aflați care este artistul pe care l-am invitat mâine dimineață în deșteptarea. Pentru că o să ascultăm și o piesă de la lui. 3 minute și jumătate, revenim.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 Pentru a te bucura de fiecare mișcare, Proensi Artrostop Intensiv, preț special de lansare în farmacii legate de Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul, ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai rămas 5 minute pentru înscriere la dublu sau nimic. 1-7-6-9, SMS cu tarif normal. Vă așteptăm mesajele voastre. Scrieți dublu numele și orașul în care ascultați Europa FM. Poate ajungeți în direct. Comisia încă discută întrebarea cu problemă. Da, Eu zic că în continuare că ar trebui să o înlocuim. Tu Acum... discuți. Noi da. ne-am lămurit. Nu știu ce să zic. Eu Vede, mai avem timp. Stați așa să vă spunem. Am pus pariu. Pe o ruladă de piept de porcel rotisat. <gătări> Vorbesc serios că am pus pariu. Că să. eu am zis că răspunde. Deci, întrebarea. Nu înțeleg de ce ai lucruri de genul. De ce ăsta? să nu spune în care e problema? <gătări> da, da și am pui, presiune discuție... suplimentară pe concurență. Gândiți-te și la rulada ta de porc. Da, porceluș. Piept de porc. Mamă, se seteau da, În funcție bă. de răspunsul vostru, da. O, <gătări> și am o o eu discuție. sau o dublat? Când povestim discuție reală cu cu ce? și hamburger cu pâine? Nu. Dar cu murături. Hai poate săptămâna viitoare. Nu, că mănânc cu muștar. 1769, încă vă puteți înscrie în concursul nostru, dublu sau nimic. Avem azi 3200 de euro. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și trimiteți un SMS sau câte vreți voi la 1769. Mai multe SMS-uri, mai multe șanse ca să intrați în direct. Mâine dimineață în deșteptarea, Calas Dreams!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 Ești tu oare ce ai visat să de vi, da dar eu nu Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă Ești sincer și true, aproape perfect, da eu nu Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă Ai viața superbă și tot ce vrei mereu, da eu nu Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă -mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu Și nici nu pot fi, tu iartă -mă. Sunt doar un om Ce trece prin timp Greșind zi de zi Și învățând Nu sunt exemplar Dar poate voi fi Un anti-exemplu Istoric curând Eu sunt doar un om Cine zi zilele, nu sunt exemplar, dar poate voi fi un alt exemplu. Istorie curentă. Eu nu am săpat o fântână Și nu am zidit un templu eu nu am fost prezinos uneori, poate sunt un anti-exemplu Nu am mers prea des la părinți și nu mi-am cuprins pre- des N-am făcut public strânsul din dinți, deci poate sunt un anti-exemplu Beau prea mult uneori fără niși motiv și mă îmbrac uneori prea sunet Dacă cu fie tot mai mult îmi dau sfaturi deși sunt un anti-exemplu Nu sunt foarte activ social, nu am nicio insignă de membru Am doar timp limitat și în curând veți rosti El a fost doar un anti-exemplu sunt doar un om Ce trece prin tine Greșind de zi, ce învățând Nu sunt exemplar Dar poate voi fi Un antic exemplu, Istoric curând Eu sunt doar un om Ce trece prin tine Greșind de zi, ce învățând Nu sunt exemplar Dar poate voi fi un alt exemplu E s curând Eu sunt doar un om Ce trece prin timp Greșind zi de zi Și învățând Nu sunt exemplar te voi fi un 9 și 25, Carlas Dreams, live în garajul Europa FM, mâine, în direct, în deșteptarea. Rămâneți da. cu noi și pentru... Turul României la Europa FM. O situație absurdă la Timișoara. Șefilor din primăria Timișoara le este frică să crească prețul de achiziție a unor biciclete dintr-un program european și ratează din cauza asta licitație după licitație. Până acum au fost 9 licitații la care nu s-a prezentat nimeni. Hopa. Motivul este prețul oferit de primărie, care e prea mic, iar eventualii furnizori spun că nu rentează să participe la aceste licitații. De ce nu vrea primăria să crească? Prețul ne spune Dan Turcu. Bună dimineața! Bună dimineața, Bun. Dan! Bună dimineața! Vorbim de o sumă totală de 103.000 pentru 140 de biciclete și 25.000 de lei pentru sistemul informatic care gestionează aceste biciclete. Dacă împărțim, înseamnă 737 de lei pentru o bicicletă. Fuma nu e foarte mare, dacă vorbim de biciclete performante, însă este mică, foarte mică. Dar pentru o bicicletă, hai să zicem, stradală, banii sunt destui Mai că nimeni, așa cum ai spus și tu, nu vine la licitație. Au fost nouă până acum. Toate firmele se plâng că nu le rentează să câștige o asemenea licitație. Culmea este că a mai fost un proiect, în urmă cu 2 ani, prin care s-au cumpărat uh, biciclete pentru oraș. Dar furnizorul de atunci nu a mai vrut să vină și de data asta a spus că bă, a câștigat prea puțin bani și nu îi mai rentează efortul. Uh -huh. Și cum atunci era aproape același preț ca și acum, celor de la primărie le este teamă că dacă ar majora suma alocată pe bicicletă, deși nu știu cum ar putea să o facă, pentru că vorbim de un proiect european ar putea să dea cu subsemnatul fie la Curtea de Conturi, la DNA, pentru că sunt cei de la primărie, cu care am vorbit, inspectorii și procurorii de la DNA, cu siguranță o să întrebe de ce atunci s-a putut face achiziția la 700 de lei și acum e nevoie de o sumă mai mare pentru uh -huh. biciclete. Da. Proastă, da. proastă e că primăria nu poate să renunțe la aceste biciclete, pentru că este un, un indicator în proiectul european. Uhum. Și nu, nu în orice proiect, e în cel cu amenajarea malurilor râului, da. care fac parte, e drept, a fost o finanțare locală, achiziția celebrelor vaporase. Aha. Care celebrele evaporașe sau încă la iernat, nici acum nu sunt înmatriculate oficial, ca să spun așa, și nu pot fi folosite pentru transportul public. Am tot povestii noi de Le în... evaporați. Le-am văzut în toamnă, sunt foarte frumoșele, stau toate acum grupate acolo. să de peru pe nu mai sunt pe râu, până erau, pe erau, Stăteau acolo ca să nu ne fie frig unele între altele, așa. <laughs> da. Cred... <laughs> să nu le atace rechinii de pe Bega. Dar mă, pe eu pe sunt pe convins că domnul primar Robo o să găsească o soluție, așa cum a găsit pentru problema imobilelor vechi din Timișoara, din centrul Timișoarei. Eu cred că o să găsească și cu problema asta cu bicicletele, că este un domn foarte inventiv, nu? Da, domnul primar a semnat el doar două din cele o de contracte de vânzare a locuințelor sociale. Vorbim de vânzare, deși multe ori a că e retrocedare. Nu, este doar o vânzare de locuințe sociale, dar două dintre ele au fost vândute, ce puțin așa spun procurorii de nea, unor persoane care nu aveau dreptul să le cumpere. Nu erau chiriași în momentul în care a fost dată acea lege. Bine, mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Dan Turco! În 7 minute jucăm dublu sau nimic în deșteptarea pentru 3200 de euro.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 Oh Cât m-a Vlad la cap cu piesa asta, uite ce des se difuzează acum peste tot în da. România. We don't talk anymore, am ascultat în deșteptare la Europa FM. Să spunem bună dimineața, pentru dublu sau nimic, Iuliei din Constanța. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Iulia? La birou? Vă ascultam? Și așteptam telefonul dumneavoastră. Da, da. Zici, telefonul, zici tu telefonul, telefonul vostru că suntem prieteni toți la radio. Vostru, da. Bine. Astăzi Ius. ai o miză în plus. Poți face fericit un om. Da. Adică. Da. de carne. Pariul nostru pe mâncare. Dar trecem planul 2, sunt 3200 de euro totuși. Si o ruladă, de, de purcer rotisat. Cum? Iulia, rulada e pentru mine să știi. Uh, eu... Nu, eu am încredere în tine. Julia, de tine depinde cine dărula și nu numai săptămâna viitoare, dar mm, astăzi avem 3200 de euro bani la dublu sau nimic pe care ți-i dăm ție dacă răspunzi la toate întrebările. Lecăm Am de la care? cât? De la 400 de euro, dublăm la 800, 1600 și 3200. După aceea te poți opri oricând și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau poți să dublezi de fiecare dată, dar dacă greșești banii rămân la noi și mâine o să avem 4000 de euro de exemplu. E ok? 8 secunde pentru fiecare, sper eu răspuns corect și așa mai departe. Ești pregătită? Începem doar când îmi spui tu că ești pregătită. Sunt pregătită. Bravo. Mult succes. O mulțumesc să fie! 400 de euro. Cine a fost prim-ministrul României în perioada 1992-1996? Uh, Nicolae Băcăroi. Și de ce ți-a tremurat vocea? Se tremură tremurat vocea? Ai emoții, bineînțeles. <laughs> Și emoții cu nea Nicu. N-am vorbit Vodcaroi. noi la bătălia sexelor sau unde am vorbit zilele trecute? Că după Petre Roman a venit Teodor Stolojan? Ba da. Și 1992. E sigură, Iulia? În e sigură și dacă nu aș mai ști ce, ce alternativă mai am văzut, l-am dat. În septembrie 1991, tensiunile între președintele Ion Iliescu și prim ministrul Petre Roman au crescut în intensitate din cauza faptului că prim-ministrul dorea o liberalizare mai accentuată a economiei, în timp ce președintele voia menținerea sub control. Ca atare, încercând să scape de domnul Petre Roman, Ion Iliescu a chemat minerii. Mă, a fost ca la Enciclopedia. Băi, de deci ce ceva? Îți spun a eu. avut loc mineria dar din septembrie 1991, în urma care au murit niște oameni. Guvernul roman și-a depus mandatul și Ion Iliescu l-a numit temporar pe domnul Todor Stolojan. Până în 1992, când, la un moment dat, în urma alegerilor, a câștigat, cred că, pe DSRI, spunea ceva. respectivă, și prim-ministru a fost nominalizat fostul șef al Comitetului de Stat al Planificării, domnul fost Nicolae Nicolaeva, căruia. 400 de euro! Petru Iulia! Și o lecție gratuită de istorie pentru toți ascultătorii Europa FM. Asta e răzbunare pentru că la bătălie n-a avut nicio întrebare din istorie. Și a zis, stați un pic că vă pregătesc eu, fiți atenți. Da. În primul anului 1992 s-a spart FSN atunci, după... Da, Petre Roman a rămas cu titulatora de FSN și domnul Iescu a plecat cu... Auzi cât îți până în zilele noastre... Să povestești tot gata, gata, zi acolo. <laughs> Și-a făcut pe DSR-ul ulterior PSD. Eu zic că nu se oprește, adică... Iulia, bravo, ai 400 de euro. Trebuie să Mulțumesc. te gândești ce faci cu banii ăștia. A, mergem mai departe. Bravo, Aha. Iulia. Acum e momentul. Acum e momentul. Auzi dacă, când asculti la radio, concursul e mai simplu decât atunci când ești în direct? Nu este, pentru că vorba de emoție este inexistentă. Mintea da. merge la rece, Și acum influențată de sentimente. Răspunzi de obicei, odată cu cei care sunt în direct sau ai că particip la joc? Da, bineînțeles, în fiecare dimineață. Da, te ajută cineva da. acum? Uh, nu mai, uh, așa ca stare de spirit, colega mea, uh. prietena mea de birou, Cum de mă care cheam? nu răspunde. Cum Irina. Mă Irina. Bună, Irina! Irina. Da, bună Bine uh, da, am uțin, Iulia, tu, Chica, va trebui, tu va trebui să decizi Dacă mergi mai departe, dacă te oprești dacă... Da? Și să ne dai și răspunsul Spuneai mai devreme că mergi mai departe sigura? Sunt sigură, merg mai departe 800 de euro Acum se numește, în termeni științifici, teama patologică de păianjeni. Paraclopobie. Paraclopobie. Deci nu ia mai ieșit piesa asta din cap Ține papă rulată de purceluș Păi provisat. și acum pe ce fac? Cum? Nium, nium, nium. Cum aș putea să, mai, să mai ține o suspansul? Și am stabilit că dai și o dacă, dacă tu ai dansat Cum ai dansat, să nu știe, Ai dansat petele? pe banii Iuliei Care are 800 de euro Tirește yeah! Bravo, Iulia Se frică de păianjen? Um, da Iată. Ce da. am zis? Vătii am zis că e vârsta da. optimă la care să se fie frică de băieți și atunci automat se dă arahnofobie. Bravo, Iulia. Ai trecut. A, a mie mi-era frică tare. nu mai fie de frică de întrebarea da, asta. Acum. De întrebarea asta. În rest, celelalte sunt accesibile. Cum facem? Mai 800 de euro. Oh. Mm -hmm. Acum am emoții, dar vorbeam cu prietena mea de fiecare dată Că dacă aș fi sunat, aș merge până la capăt. O să învăță, e destul de greu acum când în situația de-a această decizie. Dar știi totuși să mergem mai departe Bravo, Iulia Bravo, Iulia Ai că poți Mulțumesc. Ai că poți Dacă ai trecut de cu orice e posibil Zicur, Vlad se gândește doar de la masa de săptămâna viitoare 1600 sau 800, mai zi o dată? 1.600. Z Zaf dublu sau nimic? Răspunde și la asta, dai două la de în două zile nu diferite că răspunde două sigur. La asta răspunde sigur. Hai mă, mergi da, nu mai departe, doar. dublu sau nimic. Dacă nu-ți nu dau eu două. Dacă vrei, pune-mi invers. Îți dau păriu. două, dar nu te... <laughs> 1.600 de euro. E frică, e frică. Stai Zaf e frică. Stai un pic. Iulia, ai avut 800 de euro? Ce mai sunt 800 de euro în ziua de azi? Hai la 1600. Concentrează-te, da? Da. În ce oraș s-a născut compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart? Viena. 1600 de euro. A fost grea întrebarea? Da, acum când am seama că am greșit, cred am și vizitat Salzburg. Salzburg ai zis, da? Da, ai zis târziu. Da. da. Uf, uf, uf. Ai mă Iulia, Irina ce zice? Nu mai zice Ei, nimic, ce n-a zis nimic. Nu mai zice nimic, am avut că da. când am primit telefonul. <laughs> îmi pare rău, Iulia. Iar îmi pare Iulia. rău. Iar, iar îmi pare rău. Toată săptămâna mi a părut rău. m-a Vlad îi pare bine. Măcar îți pare bine că e dat de mâncare lui Vlad. Iulia, ți -mi Iulia, îți mulțumim tare mult. Iulia, Iulia. Te pupăm. La revedere. Numai bine. O zi bună. La revedere. Mai încearcă, mai trimită mesaje. 9.45. Mâine avem 4.000 de euro la dublu sau nimic.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 J'en veux le ciel Da, în la 9 și 48 de minute, eu rămân cu părerea de rău că n-am dat banii astăzi, 3.200 de euro, cu părerea de bine că de mâine 4.000, iar Vlad, cu părerea de bine care o știre da, Este pentru ascultătorii noștri care sunt pe DN2 în momentul ăsta și au unele dificultăți în trafic, în apropiere de Râmnicu cu sărat, să știți că s-a făcut un crater de 2 metri, adâncime pe o stradă din Râmnicu Sărat și edita mai groapa sunt și imagini, știrea este transmisă de adevărul Buzău, a căzut o mașină întreagă în groapa asta. Deci încredere și o mașină, dacă da. o vedeți... E o mașină Opel Combi, care a căzut săraca de ea, la trei dimineața azi noapte s-a prăbușit uh, carosabilul sau surparea a provocat un zgomot puternic, relatează reporterul și traficul a fost uh, deviat. Craterul este format pe strada Mihail Cogălnicianul, un segment din drumul E85, care traversează orașul Râmnicu-Sărat. Și în groapă se pot observa straturi de cărăminde și câteva guri ale unor beciuri. Localnicii, zice adevărul, spun că în această zonă au fost pe vremuri case ale unor negustori evrei. Deci tot soroși, frate. Tot soroși. <laughs> La asta nu mai aș fi gândit. <laughs> Eu, FM aceeași frecvență cu tine. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful, and every night has its day so magical, and if there's love in this life, there's no obstacle, that can't be defeated, for every tyrant of all the vulnerable, In every loss, so the bones of a miracle, for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 Semino de până la ora 10, după ce, în această dimineață, Vlad a convins câțiva ascultători să spună că sunt de acord cu marea impozitelor. Băi, tu, deci nu Custi. mai vii cu idei de afaceri, nu o, vii cu Luca. idei pentru politicieni, da, pe da, cuvânt. Da, da. O mai idee. frumos a fost ideea mea. Da. da. Cum avem pe vremuri idei pentru afaceri, ceea ce ar trebui să mai reluăm? Uite, avem idei pentru politicieni, în mod special pentru domnul Dragnea. Guvernul congolez, și anume din Congo, a anunțat cu deosebire regret că e foarte posibil să nu organizeze alegerea anul acesta, chiar dacă se termină mandatul președintelui. De da, ce? De ce, da. S ar fi prea scumpe, a zis guvernul. Deci, guvernul a zis că costă prea mult. Cât? Guvernul a estimat că alegerile prezidențiale ar costa, țineți-vă bine, 1,8 miliarde de dolari. Dar în Congo. Da, nu-și poate permite cheltuiala. A ieșit un ministru al bugetului și a spus că trebuie să fie sincer. De data asta alege sinceritatea. Sunt foarte scumpe alegerile la 1,8 miliarde. Nu crede că poate strânge acești bani. Pentru comparație, în Statele Unite, alegerile prezidențiale au fost 2 miliarde de dolari. E adevărat, Statele Unite au o populație de peste 10 ori mai mare decât Combo. De Combră. 300 de milioane la 30 de milioane. În România, referendumul, un referendum de suspendare a președintului este 21 de milioane. De, de ceva similar Păi da. și actualul președinte Cum ce a zis? Cum 21 de milioane, ai nebunit? Ce? Deci tu pe o de Congo. Păi alegerile trebuie să stabilească succesorul președintelui Kabila, al cărui mandat, cum spuneam, expirat. Da, păi, dar nu poate să-l oblige pe actualul președinte decât dacă vrea. Da, e în funcție din 2001, președintele acesta. Când ce să vezi la înlocuit pe Tăticul, care fusese asasinat a, în condiții okay. ca în suspecte, domnul președinte Kabila a spus că el nu poate pleca din funcție până nu e ales un nou președinte. A, deci vrea. Deci, pf, bă, deci... adică Care, băi, ce inteligent e președintele nostru Kabila. Iar ceva numit curtea constituțională din această țară i-a dat dreptate Adică a zis, logic, nu poate să plece până nu vine altul Chiar dacă îi se termină mandatul Drept urmare, alegerile sunt amânate și el va rămâne președinte până se vor găsi 1,8, 6 miliarde pentru organizarea unor alegeri care să-l înlocuiască. Mugabe președinte! Așa se face, numai ăsta e Kabila Mugabe în Zimbabwe Mugabe, domnul Mugabe care a dus încurcat, vorba... Nu. Pentru mine sunt... președinte zic, zic din 1980. Deci e președinte din 1980, are 94 de ani și tocmai a anunțat că el deși n-ar vrea, roagă oamenii să candideze încă o dată ceea ce va și face, deci va candida încă o dată, pentru că oricât s-a gândit, nu vede o alternativă la el însuși. Asta a spus președintele Mugabe în Zimbabwe care a și distrus economia țăriei. era una dintre cele mai promițătoare economii. Păi dar dacă nu pune. se găsește altul, adică din 1980 încoace altul nu s-a găsit. Bine. Eu știi de. că dacă mai vorbim mult, continuăm și emisiunea de, de după terminat. 10. Pa. De asta zic, tu vrei să fii ca președinte ăștia, la revedere Non stop. Lasă-l și pe pa. Dinu să fie președinte, ci Dinu. După Iubim. ora 10. Nu pierdeți fiesta de deschidere a emisiiei de mâine dimineața. am ales o deja. Da? Da. Nu, nu știam de asta. Bine, mâine dimineață Carla's Dreams în deșteptarea live în garajul Europa FM. Și 4.000 de euro la dublu sau nimic. Eu aș propune iertimirea carburanților și... P -p și să fie bine, să nu fie rău. Exact. dă dracu de aer, iertați-mă și ce mai contează altceva. Da. România în direct cu Moise Guran. De luni până joi la 1 și 1 sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe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 dar mai asta, când ai testul ăla la fizică. și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac? Incearcă Parasinus. De Oricât de supărătoare ar fi leceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de leceală te vor ajuta. Cu tricou impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.